Oj la ni. Vi förstår allt. Mm. Oh. Hej. Ja. Okej. Okay. Mm. Nu börjar vi. Yes. Ah. Uh. Jag har redan sagt hej. I alla fall hej. Uh, alltså, jag vet inte. Uh, Hur börjar man en sån här SN-show? The unbearable weight of massive talent så är det som dina öron står i beredskap att få höra om i alla fall en väldigt liten stund ifall du har kommit så långt i ditt liv och du har läst titeln på det du just har klickat på i vilket fall kan jag ingenting annat än gratulera dig what a trip, vi kommer att ta den tillsammans alldeles strax falla när i djupet. Men innan det triggervarningatgmail.com kanske du kan bidra med ett meddelande eller två och berätta hur jag kanske kunna vara lite mer entusiastisk i bilden. Oh, oh, jag kan inte ens tanken. Yes, yes. Och sen triggervarning at gmail... Nej, nej. Det sa jag redan. Triggervarning hashtag... Ah, fuck. Jag vet inte. Vi finns på Twitter. Tror jag. Och sen finns vi på Facebook. Typ. Vi har också en Youtube-kanal, den nämner jag inte så ofta därför att det händer sällan någonting där. Men ibland spelar vi spel och ibland så kommer det fina svordomar där. Och lik den ordsmedia är så vill jag att du kommer dit och berika dig och ditt sinne. Och på tal nu då om att expandera sina gränser. Alltså, den här filmen nu då, <hör> jag drar ut på den. Att nu har jag ju... De senaste veckorna så har jag ju bringat er vinnaren som uh, den här Doktor Konsti i Multiverse of uh, Disney Plus och uh, The Northman som var ju en klar vinnare ur tunnan av skit. Men nu då när vi ändå är där och simmar lite än så <coughs> den här The Unbearable Weight of Massive Talent. Jag säger nu inte att det här är en dålig film men jag säger ju inte heller att det är en bra film vad det definitivt är en Nicolas Cage film och om du inte har dykt ner nu då, i den proverbiala tunnan nu då, av kvalitet så är ju Nicolas Cage definitivt någonting som bär att omlovat att spädas ut i vätskan att den här analogin håller inte särskilt länge men det är liksom det är faktiskt bara långsamt drunkna i någonting för att alltså, man kan inte definiera den här killen på samma skala som man skulle definiera en vanlig skådespelare eller människa. Man börjar ju fundera om här Koppola på riktigt har no några skruvar lösa, inte alla ägg i korgen eller bara är som så onödigt excentrisk, Eller om det bara är någonting som han gör för att, så att säga hålla pressen engagerad eftersom han... Inte så mycket för att han sån här närvaro på nätet. Vilket jag verkligen respekterar i de här tiderna av självläkare online åt alla sidor och hörn. Men, alltså, jag vet inte hur ska jag, jag. Jag kan liksom inte analysera den här filmen utan att analysera Nicolas Cage. Att egentligen skulle det finnas en väldigt lätt sätt att göra det här, och det är ifall du är en fan av Danny Pudi, skådespelaren Danny Pudi och eh, som utsträckning då eh, den här kultserien Community där han då spelar Abed Nadir så i något skede så blev hans karaktär, jag vet inte vad det för säsong vi säger, 3 eller 4, så blev han besatt av att analysera då karaktären Nicholas Cage och det tog som inte många dagar så var som helt in i det och bara, alltså Danny Pudi själv var ju en ganska bra Ganska bra att härma olika karaktär så här. Så att jag vet inte, det är bara roligt att säga hur han som förlorar sitt, sitt förstånd lite och <laughs> slickar sig och sexy cat, de sex. Det, det skulle bara vara lättare. Därför att det är lite på den här nivån, man känner sig när man försöker så här dyka i Nicolas Cage. Jag vet inte vad som är fel med killen. Det vet förmodligen inte du heller. Alla har förmodligen lite annorlunda svar. Jag säger förmodligen för mycket, förmodligen. Men det är sant att den här filmen nu då, så är ju tänkt att vara ähm, lite så här: en, en, en självfilm nu då, om verkligheten. Det är egentligen en film om Nicolas Cage och hur han är lite som så här passé som skådespelare och hur han drar in nu då. i en to Situation med en, en miljonär från han, han, han spansk, jag uh, vet inte, jag minns inte, um, men att uh, den, en, en miljardär då, som har hyrt honom för han är besatt av Nicolas Cage och hans filmer att han ska komma dit och underhålla för en miljon då, men det visar sig att allt från knark till korruption till brottslighet till en helt otrolig brofist så väntar honom där då. Och att Cage uh, själv sagt att den här karaktären han spelar här är väldigt långt ifrån hans verkliga så här offscreen personlighet, uh, men att alltså, som om man vill säga många som så här shoutbacks till som så här. 90-tals Cage med sådana här filmer som typ Face Off och sånt här så kommer man att definitivt få gotta sig lite. Det här är en film för alla som är som Nicolas Cage, men han är ju crazy. Jag vill se en film om Nicolas Cage som går in i Nicolas Cage. Och det finns ju mycket, det känns som att man driver lite med den här hans så här, shaman tolkning av skådespeleri, som så här: att igen, killen är lite, liksom lite för weird. Att det är någon sån här Hunter S. thompson definition av honom. There he goes. One of Gods own prototypes. Too weird to live, yet too rare to die, och så vidare. Shit. Men att. Uh, det är roliga, den som verkligen i den här filmen tycker jag är ju Pedro Pascal, att det här var precis som den här Wonder Woman-grejen, som en helt usselfilm, helt som what the fuck is going on. Men Pedro Pascal liksom, han spelar arslet av sig typ allting han är i, så man är som att fuck yeah Pedro, liksom visa mig mer. Uh, och att... Det är väl igen en sån här film att som... Okej, okay, låt mig börja nu. Så Nicolas Cage nu då sa hålla på i Hollywood. Då är misslyckad och att han får inga roller. Och hans bitch äh, dotter då så är det som... Liksom, och äh, hans ex då så är väl där och levererar några visdomar också. Um, och sen så... Han har börjat inte ha så mycket cash. Och sen så tycker... Uh, då? Neil Patrick Harris som är hans agent och som att hörde den här. Det finns en rik dude här som typ betalar en miljon om du kommer dit och typ underhåller honom cool Så far han dit och så visade sig då att milj miljardären pedro Pascal. Uh, så han sån här hard on för Nicolas Cage och hans skådespelare i, och sen så bonar de gamla Nicolas Cage filmer. Men sen visade det sig att han kanske, alltså Pedro Pascal kanske, också är huvudet för någon sån här uh, korrupt liga som kidnappar för den fredsälskade presidentens dotter i landet. wherever the fuck de är. Och um, ja, uh, hyss och missförstånd uppstår. Och i något sätt det sure tas Nicolas Cage fiktiva familj dit som gisslan typ. Men det visar sig sen att det är egentligen Pedro Pascals kusin som är dumme bullen att Pedro Pascal är riktigt räko typ, spoiler-varning uh, alltså vill man vill ni, jag ska utveckla men det behövs inte. Alltså, absolut, alltså det behövs inte att det är som Nicolas Cage med Nicolas Cage och Pedro Pascal som typ tar ut alla svängar som går, med otroligt lite och sen är det bara random personer där och um, alltså det här kan vara den kortaste recensionen någonsin för jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den här filmen för att den är sån här att, det är att en katt slicka sig själv i nästan två timmar och som att, yes, fanns det några bra ögonblick jag gillar när han fick den där h i halsen just när han riktigt gav sig an på arslet där och sen hostar han och vad sen, vad sen no, han tittade lite för närmat på den och sen fortsatte han slicka och sen pågick det 20 minuter till och sen var det slut. Kanske konsten speglar verkligheten. Att jag har funderat och funderat på den här filmen. Jag funderat till exempel för två veckor sedan att ska jag resensera den här, att skära The Northman. Och The Northman var liksom sådär att, att så där att fan jag börjar hellre snitta handlarna resensera den här. Men att jag recenserar den därför att jag vet faktiskt jag vet inte vad jag ska säga om den här jävla filmen. att Är den bra? Nej! Nej, den är inte bra. Den är, den är som onödigt lång och pretentiös, men jag vet som inte på vilket sätt och oavsett vilka recensioner som ges att det är som så smart och som så uh, fantastiskt bra Nicolas Cage så att nej nej, det är han inte han, liksom, han spelar ingenting han är ju som bara typ där att som om den här filmen driver med någonting så förstår jag inte riktigt vad om den här filmen är meningen att symbolisera någonting så förstår jag inte riktigt vad jag tror det här är en riktigt så här klassisk, jag menar det är typ en actionkomedi som typ sparar ur lite och att man som typ rider på det att Nicolas Cage är liksom dragplåstret och då menar verkligen dragplåstret och att de har skrivit flera gånger att om Nicolas Cage faktiskt har förstått att ha typ ett Twitterkonto eller någonting så då skulle förmodligen den här filmen ha gjort mycket mycket bättre ifrån sig. Men att nu så drar den typ fullständigt Nicolas Cage <laughs> och sen går man som att ja det var, det var ganska mycket Nicolas Cage på en gång. ja, naja, att det här är en film som du aldrig ser mer än en gång. Det finns ingenting att komma tillbaka till. Det finns som ingen, det finns ingen djup historia. Det finns ingen meningsfull symbolik. Det finns ingenting att lära sig. Den är inte rolig på något plan som är memorabelt. Och att det här är också en film. Om du har sett någon trailer så får du en helt annan bild av vad den här filmen egentligen är. Att uh, Jag får glömma mig alltid bort vad den heter. Den där jävla filmen där. Uh, det, alltså Stalin hade dött. Och sen och sen så typ en massa ryssar som försökt som liksom, och manipulera mot varandra att man fick intryck av att det här skulle vara en, en som så här ganska in your face komedi men det var väldigt långsam och och jobbigt drama egentligen. Den här filmen blir väldigt melankolisk och väldigt filosofisk och att äh, det är många som så här ögonblick, som bara som känns väldigt unga, och långdragna men att det som egentligen är ingenting, att den här filmen så handskas med existentialism och den går ganska djupt med den också, men att det är, som, igen, det är som den här katten slickar sig själv. Vem vet vad katten funderar på? Vem vet hur mycket den funderar över sitt liv och sin existens? Men det spelar ingen roll därför att den har liksom aldrig fram till oss. Vi måste fortfarande interagera med kattens varsågblivning genom att han liksom går riktigt lös, lös loss på sina håriga ballar. Så att jag säger inte att det finns någon där ute som kan få väldigt stor tillfredsställelse av det här. Men för mig är det med som sådär att varför gör man en sån här film? Eller kanske snarare, varför gör man just den här filmen och väljer att inte polära den mer? För att jag tror man ska kunna få mycket mer ut ur den här filmen. Om man bara ska fundera att okej, okay, men var är konflikten? Är konflikten att Nicolas Cage inte sig själv konflikter att Nicolas Cage inte, inte förstår sig själv eller som det verkar är problemet att Nicolas Cage inte film Nicolas Cage och att han måste bokstavligen börja åka på biljakt och skjuta folk <laughs> innan han som har hittat sig själv Nej, jag förstår inte riktigt vad de försöker komma fram till i den här filmen. Jag vet inte om det spelar så stor roll heller. Det känns som att de vill ha riktigt göra en film med Nicolas Cage i en fiktiv version av sig själv. Som lamenterar över en fiktiv version av sig själv. Som nästan hemsöks av en fiktiv version av sig själv. Och som sedan försöker bygga upp en fiktiv version av sig själv. Och på sidan har du Pedro Pascal som är så jävla charmig och intensiv. Att han kärl varenda sen. Och sen är det några kärringar där som gnäller. Uh, för att det ska finnas någon sorts konflikt. Och sen i något är så kommer det in någon tattare och skjuter för att hey, I, I don't know. Uh, jag har knark knarkfarsan lol. Och sen liksom något etniskt där. Så att uh, det är liksom väldigt svårt för mig att sitta där. Och som att jag har oh, utsökt fransk kysst. Mm, perfekt. Att det finns ingenting här. Det är en substanslös massa. Och att det finns säkert. Jag, jag har sett folk som försöker gå in i den här och definiera. och som, sådär. Vad, vad, vad, vad betyder det här? Och sådär. Och det betyder ingenting. Det är helt ute och cyklar. Det här är en film av ingenting om ingenting. Kanske för ingenting. Och jag tror det enda som finns där är att det finns typ gamla 90-tals fans som har tråkigt en lördag och försöker läsa sin mervärde för att de har kastat bort typ 20 euro på två timmar som de inte får tillbaka. Och att nu låter det som att jag är väldigt negativ och den här filmen inte har någonting i. Och det är just det att jag tror det värsta är när att försöker tala om den här filmen är att det här positiva, den här grejen, alltså de få njutbara grejen i den här filmen förutom Pedro Pascal och liksom höjer honom några högre nu så måste jag bokstavligen ställa mig på knä och börja tillfredsställa och allt. Men att alltså, som fuck att alltså förutom Pedro Pascal som är suverän glopp, glopp, glopp så det enda som är så bra i den här filmen är som så här udda ögonblick. Där man som känner att haha, Nicolas Cage är obekväm. Eller att haha, Nicolas Cage försätts i en situation som Nicolas Cage inte vill vara i. Men det är ju som samma grej du får när du försöker säga. Typ farfar, boka biljetter på internet eller någonting. Om man han som att lol han vill egentligen men han måste så det är ju go. Så jag förstår att den här filmen inte riktigt levde upp till förväntningarna om förväntningarna var den skulle som typ nästan få tillbaka sin budget måp måp. men att som vad ska jag säga att det här är en film som börjar väldigt melankoliskt om man tänker som att det är det Nicolas Cage som reflekterar över sin karriär och sin tillvaro och sen tror man att kanske blir den som så här en kavalkad av missförstånd när han Hamnar där på liksom typ spanska rivieran med Pedro Pascal. Och de bara måste fundera ut vad vuxna män ska som typ ha någon sån här tonårsbråd. Det där var en bra idé, bra. Ska skulle snorta lite? Uh, men sen typ sista typ 15-20 minuterna så blir det bokstavligen Nicolas Cage actionfilm. Och man börjar tänka på... <hör> Sådana här filmer som typ ass eller någonting. Att det är som meningen att kanske vara en dekonstruktion, och det är den meningen att vara en kritik mot mediet. Men sen, mot slutet så blir det exakt det som det kritiserar. Och att på något vis, att eftersom man poängterar rudda, eftersom man är uppenbar med det, så då kan man bli det som så här utan ursäkt efter som vi är meta så kan vi liksom också bara hänga oss i att få fucking camp eller någonting. Så att ja, jag har väl sagt ganska mycket nu då för att inte veta riktigt vad jag ska säga om den här. Men att jag vet inte, det som är en väldigt som så här oljeliten sak som du försöker greppa för att äntligen få in i munnen. Och det här, en, det här var ingen kommentar om Pedro Pascal. Det är liksom, jag vet inte hur jag ska ta den här till mig. Och att om du har sett den eller står beredskap att säga här sedan, rent av sedan, på grund av min inråd. Att ha det är en utmaning din idiot. Så snälla skicka ett mejl på och berätta vad handlar den här filmen om. Vad är, det? Det är jag ska känna vad jag missat. The Unbearable Weight of Massive Talent. Jag menar redan titeln så borde tilltala mig för att I know, I know. Men att här sitter jag och lamenterar min självexistensialism och funderar igen över att varför så är det så svårt att göra avsnitt så här pålitligt över sommaren. Svaret är för att det är ett och för att barnen är hemma och för att jag hatar med det meta, och därför kan jag bli med det <låder> och så vidare. Men, noja, the unbearable weight of being Sami. På tal om the unbearable weight nästa vecka, vilka alltså är den här veckan vilka alltså blir de bara några få dagar för att jag är så oprofessionell så blir det triggervarning. Det kommer det inte att handla om Nicolas Cage, men kanske en annan luminär som också drabbas, lider av och försöker råda bot på sin onäkliga själva Så någonting gott där alltså. Men att det här tror jag får vara <laughs> den här veckans, eller kanske den förra veckans, jag vet inte, skruv, recension för att that's it, <laughs> I'm done. <laughs> Nej jag går och söker på någon jävla Nicola Skate-klipp på Youtube whatever Det är det som alla vill ha egentligen Så att skru it. Fuck it, I'm out Ses som bara några dagar för att God damn Vad solen bränner Spoiler och spoiler Varning Spoiler och spoiler Varning Spoiler och spoiler ni. Nu är det slut